Vem där? Då kör vi för 10 poäng då. Jag föddes den 12 oktober 1980 i Stephanie i London. Jag är alltså 33 år gammal. Jag kom till Tottenham <tid> till Tottenham. Jag kom till Tottenham som trainee 1996. Året efter blev jag professionell. Min debut i A laget kom 1999. Motståndare var Liverpool och tyvärr var det förlust med 3-2. Okej, <tid> fan, fort. Förlåt, för jag fråga, var det 1980 han föddes? Ah. Mm. Ja, just. Mm. 12 oktober. <gör> 12 oktober! 12, 12, <gör> <Ja>, men <gör> han ah, har ju sagt 12, att han är duktig 12, på ålder, ah. så det kan hjälpa honom. Det är viktigt. 12 oktober. <gör> eh, Okej, okay. 96. Vad sa han? Han kom in dit som trainee 96. Ja, och året efter var de profferna. Mm. Nej, jag tror inte att Vi ja. hoppar. För åtta poäng. Den dåvarande tränaren George Graham såg mig av någon konstnärlig som mittfältare 1,88 cm lång och det var kanske bra för det var på den positionen som jag etablerade mig i startälvan i Tottenham. Mitt första mål är minnesvärt i december 2000 mot Bradford matchen slutade visserligen 3-3 men mitt mål som gjordes på 9,7 sekunder är fortfarande snabba målet, snabbaste målet i Premier League. Åh, oh, jag vet ju vem det här är. 1,88, lång. Nej, så... det var ju ett reportage om det här Hur kan han egentligen med bort vad Tänkte också på det, det var inte länge sedan man såg det Det var fan på, vi har satt för några veckor sedan ja. Skulle det kunna vara han? Nej, kan det vara han? Då ja. mm. kommer <skratt> jag inte komma på det på någon poäng Nej, alltså. <skratt> ja, jag, jag har några namn på Men vi går vidare Ja. Ingen som vill läsa Alltså det, jag kan ju ha på det här för hårt Men det är, vi se För sex poäng då Men det är väl som mittback jag är som mest känd Av olika anledningar Jamie Redknapp som jag har spelat med har sagt Han är som en bollmagnet, ett fullblod till försvaret Den bästa mittbacken i landet Hans far, rödnäsan Harry Redknapp, har kallat mig En absolut freak På grund av att jag kunde prestera som jag gjorde Och gjort 9 ur 21 matcher i, i ungdomslandslaget England Och 21, 21 seniorlandskamper Vart mitt facit I en alldeles för kort lands oh. landslagskarriär ka Nej jag vet precis vad han där Men jag kommer, jag kommer inte komma på hans <laughs> namn Nej vad heter han nu vet jag också Det, det spelar ingen roll oh, shit. Det faller uh, vad fan är fallet tyst Det där är inte tyst <laughs> <laughs> Fyfan vad frustrerande Nej, alltså det för är, det fyra poäng så kan få mig komponsa. För fyra poäng. Höjdpunkten på min karriär var ju självklart ligakuppvinsten 2008 mot Chelsea. Vinst med 2-1, som jag spelade och var som vanligt kapten och kung på planen. Och fick höja bucklan i luften. Annars så spelade det mycket sporadiskt på grund av mina allt värre skador. Ja, 268 blir... matcher blev det i Spurs tröja. Nej, men det är så dåligt <laughs> att jag inte vet vad han heter alltså. Skönt att ni inte lyckats få komma på Nej, det är så dåligt. Det här är inte mycket att ta har poäng. Oh. Ska man oh. kunna lyckas och sätta dem med på två poäng, de här. Det här? Söderberg sitter ju och njuter. Mm. Mm -hmm. Alla sitter och njuter, men det här är en ikon i, i Tottenham här. Ja, verkligen. Men han var ju aldrig ens bra egentligen. Jo, man har alltid pratat om maskarjärnen med folk. För två man poäng, jag <laughs> För två poäng. Det finns inget botemedel. Det finns inget bråsk. Ingenting att operera på. Det är bara ben mot ben. Det har varit den hårda sanningen till slut för mig i 90 för mig. 19 juli 2012 meddelade jag att karriären var över alldeles för tidigt tycker säkert alla Tottenham fans, men det gick bara inte längre. Jag är nu mer en ambassadör för klubb, för den enda klubben jag har representerat på i senior verksamhet. Ja, ah, det är så pinsamt att inte klara det här. Är klara det här alltså, när vi vet exakt vem det är. Jag, bara, jag har någonting med Ska ja. vi hjälpa varandra till en två här? Ah, <laughs> nej, alltså jag kan inte hjälpa någonting. Ja, du. vet inte vem det är. Försök inte. Jo, ja, men jag vet ju vem det är. Men ja. hur ska jag kunna hjälpa hur? Han har eventuellt ett G i sig. <laughs> Nej, jag har ingen bokstav i hans namn överhuvudtaget. E, på fyra poäng på betonar jag ju så här: Att uh, Chelsea, uh, ligakupvinsten 2008 och Chelsea, vins 2 som jag spelar, och var som vanligt kapten och kung på planen. Han heter ju ja, kung Ja, Kinga. Yeah. Lerdle King. Lerdle King. Jag hade ett G, jag sa det i namnet. Ja, <laughs> <laughs> jag trodde han skulle bli för lätt. Jag var orolig att det skulle vara. Det bli var ju för lätt. Alltså, ja, 9,7 är... sekunder, men vi, namnet... vi får skämmas, men det är Ja ja, jättedåligt. Kan vi köpa bort det här? Kul att jag fick en nolla kan... första. Ja, den är så. Den är nollade första. Sämre en journey. Aj fifan, ja, men jag var i å andra sidan inte sänds. Jag var lika dålig. Jag ber om ursäkt Löva. Nej, du är sämst. Ja, herreje.